Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Hetal Podcast 279. kis hibás három királyok adását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és lehet, hogy ez az év utolsó adása számunkra, akkor ugye ezúttal az év tized utolsó adása is, de az biztos, hogy már majdnem mindjárt karácsony van, szerintem holnap után jön a Jézuska, ugye? 24-én, hát azt mondom, 25-én jön hivatalosan, de úgyis mindenki 24-én a karácsonyfát. Felé. Na de ráadásul, igen, és akkor nektek gondolom úgy van, hogy 24-én este jön a Jézuska. El napközben egyszer csak elkezd megjönni. Aha, Nálunk reggel jön. 24-én reggel. Az nagyon nagyon sebes Jézuskátok van, sőt, Intercity Jézuskátok. Igen, de azt szerintem ezt már többször is elmondtam, amit csak mindig évente egyszer mondom el, úgyhogy nem mindenki emlékszik rá talán, hogy, hogy rájöttünk, hogy két végtelenül türelmetlenikert gyermeket reggeltől egészen estig kordában tartani, és azzal nyugtatgatni, hogy majd lesznek ajándékok később, csak még előbb minden hülyeséget kell csinálni. Azt egyáltalán nem lehet, úgyhogy ehhez képest aztán kialakítottuk azt, hogy kora reggel megjön a Jézuska, és akkor... Aztán már nyugalomban telik a nap, és a mindenféle zavaró azokat. Mm. E, már az ajándékok birtoklásának biztos tudatában lehet lebonyolítani. Apropó, Iker, jártam ma Madaras Tesco Aha. Egy-két dolog még kellett. nagy nagyrészt meg vagyok, viszont a kedvenc kajám, karácsonykor szoktam főzni, ahhoz még hiányzott egy laza két kiló narancs. Ö, és akkor elmentem a nagy szétnézni, meg venni felesleges dolgokat, ahogy az ember ilyenkor csinálja, meg aztán lebeszélni magát különböző izgalmas díszdobozos alkoholokról. Hmm. És láttam ott én olyan típusú ikerbabakocsit, ami amiben egy keresztbe vannak beszerelve az ikrek, tehát nem ez a, a klasszikus izé Mi-24 Hind pilóta fülke alakú, hanem ilyen szélesebb kiszerelésű dolog, és hogy te, hát ahhoz képest a Tesla Cybertruck egy matchbox ez így van. Nekünk volt ilyen is, meg olyan is, tehát volt olyan, hogy egymás után meg olyan is, hogy egymás melletti, sőt, ezen belül is többféle stíl, mert kezdtük egy úgynevezett esernyővel, ami az egymás mellettinek ez az egészen könnyen összehajtható változata, tehát a viszonylag kis, elférős, nem különösebben nagyméretű egymás más és aztán aztán volt egymás mögötti, és az ráadásul olyan volt, hogy a gyereküléseket lehetett rácuppantani, mármint a csecsemű gyereküléseket lehetett rácuppantani. Az olyan nagy volt, hogy amikor például anyukám sétáltatta a gyerekeket, akkor nem mert lemenni az úttestre csak úgy, mert hogy mire ő kinézett volna, hogy jön-e valami, addigra már az első viker, az kint volt a busz előtt. Ez amihez adnak automatikusan felvezető autót is. Hát egyébként nek van egy olyan változata, ami kormányozható. Tehát a, a tolókája az egy kormányos, azzal lehet kanyarítani a kerekeket. És egyébként ebből lehetett kapni három, három székes változatot is, az igazán Istenverte verte szülőknek. <gül> Igen, a következő lépés egyébként tényleg akkor a Mi-24. Kis vízé dolog, amiért egyrészt előre lehet szerelni három darab, vagy kettő darab gyereket, egy pilótát és egy ezért, fegyverkezelőt, és hátul még nyolc darab deszantos belet lehet pakolni alóra. Hát igen, de ahhoz periszkóp minimum kell, vagy valamilyen kis kamera, ami mutatja elől, hogy mi van. Úgyhogy, na, ez képest nekünk volt egymás mögötti, meg egymás melletti, és meg aztán egymás mellettiből ilyen nagy batár, és Hát mindegyiknek meg volt a maga szépsége, de az biztos, hogy mindegyik iszonyú nehéz volt, és nagyon komoly kihívás volt őket tolni. Ez is így nézett ki, tehát hogy a nagy csávót e, igazából nem is kerülgették, ez a, meglátták, hogy ott van és úgy döntöttek, hogy figyelj már drágám, igazán nincsen szükségünk lisztre. Igen, igen, igen. Majd majd később, majd 24-én megvesszük. Igen, megdalálom én otthon a köszörűn azt a kevés búzát. Na szóval, kedves hallgatók, azon, hogy itt a nyakunkon a karácsony, meg az, az a néhány napja az évnek, amikor szinte, hát a szinte senki nem dolgozik, nem is tudom, hogy ez így igaz, -e, mert ez ugye nem igaz, egy csomóan dolgoznak a két ünnep között. Az irodistáknak többnyire ezeket a napokat nem szokás az irodában tölteni. Ö, igen, igen, igen, igen, kevesen dolgoznak már ilyenkor szívvel, lélekkel, nem nyugodt szívvel kijelenthetjük. Illetve hát az a, a, a imáinkat, gondolatainkat, és uh, mit szokás még ilyenkor küldeni? Mind, mindezeket a vörösbársony szalaggal átkötve azért a kereskedelemmel dolgozóknak, akiket holnap reggel még megpróbálnak meggyilkolni azok az emberek, akik eddig nem jöttek rá, vagy karácsonyra szomorosan. Nekik nem könnyű egyébként, de például így van az az újságírókkal, vagy a tévésekkel is, akiknek mindig van munka. Én azért arra emlékszem, hogy amikor amikor mi nagy portáloknál dolgoztunk, ami ugye 0 ben működik, akkor is, ha mód volt rá, akkor a két ünnep közöttre szánt összes cikkünket megírtuk előre, hogy lehetőleg azért ne kelljen bemenni. Igen, én egyszer ügyeltem egy, egy december 31-ét, akkor magam vállaltam be, mert tudtam, hogy aznap semmi nem fog történni, váltunk egy évet, és a január 1-i ügyeletes fogja megírni az összes olyan hírt, hogy Peter Dával robbantotta le újját a kiskunhalasi férfi, Viszont így nyolc környékén annyira elfogytak a hírek, hogy ez a kutyát láttak Szirma Besenyön. Fasza, top story! <gül> mm, én nem emlékszem semmi ilyesmire. én Nekem egy időben a Szilveszter volt az az ünnep az évben, amit ha nem buliban töltöttem volna, nem volt ilyen, de ha úgy lett volna, akkor azt éreztem volna, hogy nem is kezdődik el az új év, és, vagy én nem érem meg aztán ez mostanára elfogyott valahogy ez a lendület, és most már minden további nélkül itthon tudok maradni egyedül is akár. Mármint egyedül, hú, az jó lenne, de erre nincs esély. Egyszerűen pont ezt beszéltük meg tavaly is, hogy a szilveszter az nekem az, hogy a a, a kényszeres, a nyugati imperializmus által ránk kényszerített bulizás mostanában inkább a legyen már nyugi. Volt a amikor kialudtam magamot, úgy kezdtem az új évet, hogy egyetlen nem voltam másnapos, és fáradt sem. Minőségi váltás. Furán hangzik. Na jól van, de mm, ugye biztos nem olyan érdekes, ami karácsonyunk a kedves hallgatóknak. Záróját tudom, hogy de. E, ha, hanem viszont e, sokkal inkább az, hogy mit is kezdünk ezzel a, ezzel a jeles dátummal, ami, ami a december 22-e, és ami azt sejteti, hogy vége lesz 2019-nek nem sokára, eb, ennek az évtizednek, és tele van a írott világ mindenféle évtized összegzésekkel. És hát egy csomó kütyűt emlegetnek ezek az összegzések, egy raklapolyat, ami már nem létezik és szerettük, meg néhány olyat, ami még mindig létezik, és már akkor sem értettem, amikor bemutatták. Nem szabad jósolnom, ez az egyik dolog, amire rájöttem ezekből a listákból. Én nekem meg szabad egyébként. Én, én úgy emlékszem, hogy egy csomó jóslaton bejött az elmúlt, elmúlt öt évből. De nézzük meg először 2019-et mégiscsak úgy illik, hogy ez az az év, amit most lezárunk, és egy csomó minden történt idén is a, hát a világban, vagy a mi világunkban, vagy, tehát hogy mondjam, inkább a mi világunkban az talán igazabb, mert hogy ö, amiket itt elő akarok hozni, azok biztos, hogy Fekete-Afrika nagy részén teljesen érthetetlen marhaságok. gyorsan neki is kezek akkor kötözködni ezzel a, egyébként a popular science által összeállított listából a szemezett dolgokkal, hogy ennek a nagy része hát valójában nem nagyon létezik még. Van egy csomó olyan, ami, amit hát már bejelentettek, hogy egyszer majd lesz, és utána 2022-ben a következő igazgató majd azt mondja, hogy és most tényleg kész is van. De vannak köztük olyanok is, amik tényleg léteznek, és hogy iszonytató, azzsibasztó pénzeket költöttek rá arra, hogy, hogy embereket ez a, ezek a dolgok érdekeljék. Úgyhogy én vagyok a lábizat majd ebben a listában. Azért lepontozhatjuk ezeket az eszközöket, amik 2019-ben születtek, vagy legalábbis lettek bejelentve, hogy mennyire tartjuk őket izgalmasnak vagy fontosnak. Én azért igyekeztem eleve úgy válogatni ebből a sokkal hosszabb listából, hogy csak azt tettem bele, amit bármilyen szempontból is egy kicsit érdekesnek találok. A legelső elem, ami az IKG az Apple watch az pont egy olyan dolog, ami, ami itt igen, szerintem az tök jó, hogy idáig eljutott az okos óra, hogy EKG szintű szívfrekvencia mérésre képes, és ezért meg tudja menteni emberek életét, és mint ez, aztán az év során kiderül, tényleg meg tudja menteni emberek életét, ez tök jó. Ez egy pozitív hír, nem? Igen, és ezért csak fél millió forintot kell kiköhögnöd. Hát egyelőre igen, de már én úgy emlékszem, hogy van egy-két nagyobb gyártó, aki nem az Apple, és mégis van neki EKG képes órája, Tán a Samsungra emlékszem, de ha nincs, akkor jövőre lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a dolog megérkezik az elfogadható báru kategóriába is egész biztosan. Előbb-utóbb fog az a kérdés, hogy azt a pontosságot meg fogják tudni csinálni, mint az Apple, ez egyik fele, a másik pedig, hogy elhiszük-e nekik, hogy nem adnak el minket kilóra. És a, a, a 2019-es ilyen e-egészségügyes fejlesztéseknek szerintem ez a legnagyobb kérdése. Mert mindenki ezzel el csinálja őket, és közben voltak olyan, olyan bizniszek, ahol nagyon nagy tech cégekhez, például a google özönlött rendkívül sok olyan adat, amire senki nem számított, hogy a Google-nél fog higatni, és az emberek kivonogatják a válokat, hogy nem ilyen lovat akartam. Éppen most nézegetem a Silicium Völgy című sorozat utolsó évadát, ahol... Az egyik, az egyik epizódban pont az történik, hogy a főőseink behekkelik magukat a nagy ellenfél e, húli vacsára, úgy ott a húlinak hívják a nagy gonosz Google-t, és, e, és annak a főnökének a vacsára hekelik be magukat, és az összes élettani paraméterét figyelik ki közben mindenféle csalásokkal, de egyébként triatlont versenyez. E, szóval, hogy igen, teljesen az élet ezt követi is. Illetve van egy másik izgalmas, az, az elmúlt egy-két hétnek a híre, nem tudom, neked szembe jötte, hogy volt egy olyan ö, ilyen m -m dns adatbázis, amit ö, eddig nagyrészt olyan emberek ö, használtak, akik családfoguttást végeztek. És aztán egyszer csak valaki ö, egy nyomozás során felhasználta, ezzel fogták el a Golden State Killer nevű sorozatgyilkost is. Szó-szót, meg a ajánlat, ajánlatot követett, és most már egy ö, olyan cégnél van ez a teljes adatbázis céggel együtt, ami, aminek már nem az a fő profilja, hogy ők, ö, ők családfakultatóknak segítenek. És ez a megint tehát gondolta a fene, hogy ezt el fogják egyszer csak adni a lólunk. Mm, az a bajom ezzel, hogy ö, szerintem a felhasználóktól nem lehet azt elvárni, hogy abban gondolkodjanak, hogy egy most használt szolgáltatás, vajon egy-kettő-három éven belül ki fog megvenni, és akarják-e azt, hogy őket megvegyék az adatbázis részeként. Ez egy, nagyon, nem lehet tőlük a dolog most egyelőre. Szerintem egyébként a cégektől se lehet elvárni, hogy ne gyűjtsenek adatokat, amikor ez a legnagyobb érték pillanatnyilag az egész iparákban, minden egyebet is beleszámítva, és az, a, az számíthat sikerre, aki adatot gyűjt. Aki nem gyűjt adatot, az nem nagyon számíthat sikerre. Inkább így mondom. Úgyhogy az, az is nehéz. Valóban ezzel kell valamit kezdeni, vagy ezt úgy ki kell, ki kell pucoválni, de egyelőre szerintem van az, amikor, amikor valaki visszaél ezzel a dologgal, és az nagyon nem szeretem dolog, és van az, amikor egyszerűen csak úgy alakul, hogy az kényelmetlenné válik. Van még itt egy probléma, mindjárt előkeresem hozzá a linket, az egy tecröncsos cikk volt, hogy mostanában hagyott el valaki egy nagyobb adag szintén egészségügyi adatot, és nem emlékszem a, a számnagyságrendje, hogy pontosan mekkora volt, de az a milliós, tudod, ez, a, ez az Livebin nevű cég volt, és, és különböző fotókat hagyott el, röntgenképek ez az Amaz tartozó adatok, MRI, ultrahang, és fent hagyták egy nem szavazott Amazon Web Services bucketben. Uh -huh. Annyira nem sokat, csak százezer embernek az egészségügyetait, és pont erről akartam beszélni, hogy ez a, az annyira nem sokat, az, az ijesztő méreteket öltött. Vagy hogy nagyon, nagyon átalakult az, hogy mire vonjuk fel a szemöldökünket. De abban az évben, amikor, mit tudom, a Facebooknál hozzáfértek valaki 500 millió ember adatához, abban már a 100 ezer emberrel, ami még mindig egy magyar nagyvárosnak a teljes lakossága, már így. Hát oké, okay, ez egy business as usual. Nem akarnék ebben nagyon mélyebben belemenni, de nem, csak kérdezni akarom, hogy amikor még nem volt, tehát nem számítógépen tárolták az orvosok ezeket az adatokat, hanem kartotékokban, akkor az nem volt hozzáférhető? Tehát akkor nem történhetett meg, hogy egy, nem tudom, egy magánkórházban bárki bemehetett a kartotékozóba, aztán bele lapozgatott? Értem, hogy tömeges műveleteket nem tudott végezni rajta, de az, az szerintem nem is hogy mondjam, az jó, hogy most lehet tömeges műveleteket, én azzal pont nem a személyiségi jogaim sérülnek. Szerintem más volt a Tehát az, hogy Magyarországon a, nem tudom, egy János kórházba uh, hekkeri voska besétál és kikeres ki egy kartont, ahol egyébként a lebukásnak személyes kockázata van, hiszen hogyha egy uh, takarító meglátja, hogy József köpeny nélkül lapozgatott, akkor megkérdezi, hogy mit keresel itt. Az egy egészen másfajta fenyegetés, mint az, amikor uh, leharvestálnak másik, nem tudom én, 10 millió emberrel együtt onnan. És ezért euh, mondjuk egészségügyadatnál nem feltétlen biztos, hogy ezzel fognak valamit kezdeni. Amikor mondjuk ugyanilyen mértékben hagynak el pénzügyadatokat, szintén voltak 100 milliós euh, tehát ami, de, na, amikor a 100 milliós adatvesztés egy megszokott dologgá válik, akkor úgy tűnik, mintha a tech az vagy ellustult volna, vagy nem költik rá azt a pénzt, Hát ami... nem tart lépést, ez a, ez a terület az nem tart lépést a, az adatmennyiség növekedésével. Mindig vannak, akik azt mondják, hogy majd most már tényleg mindjárt levédjük, csak még most, még, most, most még elfelejtettük, hogy most még nincs rá pénz. Ja, szerintem ez under construction. Szerintem fogunk majd csomó olyan dologról beszélni egyébként így az évtized kapcsán, ami, ami a tízes évek elején még rendkívül Gyerek cipőben járt, és egyáltalán nem látszott, hogy hogy lesz abból valami, aztán mostanra meg már tök valami lett. Az underconstruction hely, egy bizonyos helyen elfogadható. Ugyanakkor pont ez az, amire a hatóságnak fel kéne kelnie, hogy Béláim. Jelszavakról beszélünk. Nem arra, hogy itt fel kell találni a kvantum titkosítást, mert máshogy nem lehet megvédeni az ha hanem simán compliance hibák voltak, ami miatt elloptak titeket. Egyébként, ha jól emlékszem, akkor pont ebben az évtizedben hozott is egy viszonylag erős breach törvényt többek között az EU is. Ezt akartam mondani, hogy igazándiból ez, a, ez egy út, ez egy járható útnak tűnik, hogy, hogy a törvény erejével kell fenyegetni azokat, akik anyagsága miatt kiszivároghatnak az adatuk, és akkor majd mindjárt kevésbé fognak kiszivárogni. Igen, a fossá büntetés hiányzik. Tehát amikor csak törvényed van és nem tartatod be, akkor az még kevés. Akkor ezt várjuk. Na de, mi volt a másik ilyen egészségügy, illetve tudom, hogy mi volt a másik egészségügy területen idén nagy felfedezés, vagy nem is nagy innováció inkább. Ezt nekem ezt csak ezt tetszik, azért akarom megemlíteni, én korábban nem hallottam róla. Megjelent egy depresszió ellenhatásos orspré, az Spravato nevű cucc, amit a lónyugtatóket, ketaminból deriváltak valahogy, és maguk se értik pontosan még a kutatók, hogy hogy működik, de működik azok, azokra a típusú depressziókra, amire általában a hagyományos depressz, antidepresszánsok nem működnek, arra ez működik valamelyest. És, és hogy azért érdekes a dolog, mert hogy évtizedek óta nem volt semmi lényegi fejlesztés az antidepresszánsok világában. Ez az első sok idő óta ez már kapható is, vagy... Ez kapható, igen, ez, ez meg, megérkezett a gyógyszertárakba. Ja, igen, És látom. alkalmazzák is. Igen, ez például a jó tényleg annak tűnik. A ciknek az a mondata, hogy még a kutatók sem sejtik pontosan, hogy miért működik, az mondjuk egy lájtosan aggasztó. Az egy kicsit nyugtalanító, igen. Igen, igen. Marinini, ugráljon fél lábban, nem tudjuk miért, de megy. <hállt> hát jó, de... hogy hogyha Marinini ettől jobban lesz, akkor ugráljon. Ö, igen, igen, a megértés hiánya ijeszt engem, Ö, de nem baj. Ö, eleve, amikor úgy gyógyszereket találnak fel az általában, mégis mégiscsak egy ilyen vég végőztaló dolog. Hát meg iszonyú sok olyan dolog van szerintem a világban, amit úgy kezdtek el használni az emberek, hogy még nem értették, hogy miért működik, csak látták, hogy működik. Aztán egy idő után már elkezdte őket az is érdekelni, hogy miért. Csak ezzel szokták védelmezni a vargaféle rágiújító csodagombát, meg az összes több ilyen klasszikus, Hát ez az ára a dolognak, igen. Cserében meg lehetne azt is, hogy ezt az ospét majd bevezetik 30 év múlva, amikor megértik, hogy hogy működik, és akkor 30 évig nem használhatnák. Nehéz ilyen egyensúlyozós kérdés, de... Tudom, hogy nem egyszerű. Én nekem jónak tűnik ez, hogyha a klinikai tesztek valamit igazolnak a működésből, akkor használjuk, ha meg eh, nem, akkor nem használjuk. Akkor lépjünk tovább viszont, mert vannak itt kütyük, amely listán az első dolog az nem egy kütyű, ráadásul, hát ha nem nevezzük az én akkor akkor igen rosszul végezzük a dolgunkat. Na mond, az 5G-ről 5G van szó, mert mi a baj az 5G-vel? Úgy értem, az még semennyire sincs, csak a szabvány van meg. Semmi az égét a világon, de a legtúlhypeltabb dolog, amit a teákók tudtak csinálni idén. Hát ez egy gyors, gyors mobil hálózat, nem? Igen, de mobilnet adathálózat. Ehhez képest a kommunikáció meg az volt, hogy ez amellett, hogy a rákot gyógyítja, szebb leszel tőle, megszünteti a narancsbőrt, és elhozza a világbékét, még ráadásul aranyat is termel csendesen a konyhában egy kislábotban. Na de várjál, de nem úgy van, hogy ez az 5G kell ahhoz, hogy tudom is én, tudjanak egymással kommunikálni az autók mondjuk. Tehát, hogy megfelelő sebesség van ahhoz, meg sávszélesség, hogy nagy mennyiségű adatot tudjanak csereberelni egymással az IoT eszközök. Nem ez a menőség az ötgében. g ben vagy az, hogy tudok HD-filmet nézni a telefonomon, mert az, akkor nem érdekel. Ö, de mind a kettő igaz, tehát, hogy sok eszközt lehet rá csatlakoztatni, és gyorsabb lesz. Ö, ugyanakkor ez egy viszonylag kis mondás. Ehhez képes volt annyira, vegyünk elő egy 2010-es évek szavát felplankolva az egész, amit a végfelhasználóknál a büdös életben fog hozni. Plus, ugye a 5G vezetésének a felén elbejött az, hogy mostanak nem bízunk a huawei aki a berendezések felét szállította. Volna. Hát van le is szállította Magyarország. És akkor itt van a csodálatos szuperjövő, a mások által meg nem bízott szállító által gyártott bázisállomásokkal és kis barátaival. Az 5G egy csomó tök jó dologra lesz jó. Szerintem messze túligérték. Oké. Okay. Hát mint ahogy emlékszel arra, amikor a 4 g megpróbáltak plusz pénzt elk nem, szerencsére pedig biztos mérges lett, voltam akkor. A de az is ilyen volt, hogy ja, oké, okay, persze. Igen, hogy ez mérés lesz jó nekem, hogy gyorsabban a telefonon uh -huh. az internet. Értem, mondjuk inkább kütyüket, amik, amik tényleg jók. Szerintem a DJI Osmo Pocket az egy nagyon jó cucc. Ez a melyik volt? DJI-nál egy picit el, elveszítettem a fonalat. Ez a zsebkés méretű, kis börtokban zsebben tartható, gimbalba oltott kamera, amin van egy kis kijelző is, és lényegében egy nagyobb öngyújtóban sikerült elrejteni egy három tengelyen stabilizált négykás kamerát, egy jó mikrofont és egy kis kijelzőt, és egyébként egy csatlakozót, amivel hozzá lehetett cuppantani a telefonodat is, így már egy nagyobb kijelződ is lett. Ez a tökéletes vlogger kamera, ami végre először tényleg zsebbe tehető, és tényleg csak előkapod, és már megy is. Ja, igen, ez menü volt. Meg ugye általában egyébként ezek a, tehát amennyit mondjuk az elmúlt években a, a gimbal technológia fejlődött, az töklen Másik kérdés, annyira nem vagyok célcsoportja, mennyire valaki nem lehet valaminek a célcsoportja. Mellé tehetjük egyébként már, mint a DJI Pocket meg a gimbalok mellé, akkor a, a Skydio 2 drónt, ami egy ilyen kamerás drón, és ő az, aki azt tudja, az is mostanában jelent meg, hogy, hogy autonóm repül, tud téged követni, és tud téged követni mondjuk egy erdőben is, anélkül, hogy neki menne a fáknak. Az egyik szemem sír, a másik nevet. és Amelyik nevet, azt értem, de miért sír az egyik szemed? Hogy miért, miért olyan fontos ez? Nem, mert ez egy kurva, kurva idegesítő dolog. Te, micsoda? A sok drónozás vagy a sok drónfelvétel? Képzeld el azt a szituációt, ahol kettőnél több ember használja ezt a jószágot, és te ott próbálsz meg lenni úgy, hogy közben nem reptet semmit. Zúgnak felett a digitális legyek, minél több ember zúgatja feletted a szarját, annál élhetetlenebbé válik az a hely. Hát igen, értem. Ha a drónoknak nem lenne ez a nagyon idegesítő, magas frekvenciás zajtehelése, amikük van, akkor még oké, mert akkor csak mindenhol repkednek, hát istenkém visz magával az emberteni szütőt. De így azért Zaja meg mindennel együtt örülhetünk annak, hogy még nem terjedtek el. Majd panaszkodjunk, amikor lesznek. Igen, ezt akartam mondani, hogy ez az a szenárió, ami még nincs, de értem, hogyha lesz, akkor az fura lesz. Ebből a szempontból a SkyDiox 2 azért jó, mert ők nem fognak összeütközni legalább. Még minden más drón az meg jól össze fog ütközni a többiekkel. Még a point is kivették belőle. Azt szerintem rajtad kívül senkinek nem poént, tehát ilyen értelemben nem kivették, hanem nem fejlesztették bele. Uh, igény lenne rá. A selfizést egy csomó minden miatt uh, támadták egyébként rendkívül buta vélemény cikkekbe, hogy az ember izé önmagát akarja mindenhol megörökíteni meg, és nem is nézi, hogy hol van. Ez volt a klasszikus ilyen izé emberes kritikája. De mert mindenki ott fotózza magát, ahol jól esik. Uh, egészen addig, amíg ezzel nem zavarja más a többi ott levő embert. Ez fura egyébként. Ez a, a, ezzel elkanyarodok ügyesen szinte észrevétlen, ha nem hívnám fel rá, külön a figyelmet észre se vennétek, hogy mi történik. Azt hiszem, hogy ezt most lebuktatod lebuktattad magadat azért. Azt mondod? Ú, de kár pedig. No, ú, de nagyon figyeltem, hogy ne tegyem. Szóval, hogy, hogy igazándiból 2010-es évek az a selfizésnek is a, a áradása vagy kiáradása évtizede volt, és kicsit már kezdem érteni, nem értettem a selfit. sokáig, most már értem, hogy a selfie az egy, az egy olyan emlékfotó, amire bélyegzőként rátettem a saját lenyomatomat is, hogy látszom, hogy ez az én emlékem, vagy én is lássam, hogy ez az én emlékem. De azért nap mint nap belefutok olyan mondjuk Instagram profilokba, ahol emberek kizárólag olyan képeket tesznek odaföl, ahol ők maguk láthatóak, és ahol ők maguk a kép témái. Tehát nem is az van, hogy ő ott van, tehát az Eiffel torony és én, hanem én térben valami, ez most azt szempont az Eiffel -torony. Hát de rá van Geotege vagy Eiffel torony, tudod. És, na de ezt a, részét, ezt a részét viszont már nem annyira értem. Tehát azt, hogy, hogy az, az biztos, hogy egy másik dolog, és ez nem saját magának készíti az ember, amikor csak saját magát fotózt tatja vagy fotózza, hanem azt a követőinek csinálja. Csak valahogy nem értem, hogy a követőknek mi érdekes van abban, hogyha ilyen statikus történetet nem tartalmazó képeket e, látunk egymás után újra és újra, ami rajongott influencerünkről. Nem én fogom neked ezt megvalósítani, vagy meg, meg, meg megmagyarázni, mert a, a rajongásra is vannak apró problémáim, az influencerekkel azok meg, ami inkább nagyobb folyták. A rajongás nem egy új e, hozzáállás. Azt ismerjük, annak már sokas pötusát ismerjük, és már az apáink, sőt nagyapáink is, is, is ismerték a nagyanyáink, nem különben. Persze, tök nem új, ami azt jelenti az influencer sem egyébként, csak régen máshogy hívták, és nem Instagramon esett be öt darab fotó róla minden nap, hanem máshogy teremtettél kapcsolatot. Ugyanakkor a, annak is az éve, annak is a tíz éve volt, hogy a, a valakiségnek a határai azok kitolódtak és megváltoztak. Ez igaz, de demokratizálódtak, én ezt azért nem csak utálom, hanem szeretem is. Ne? A, de, a demokratizálódnak szót azt nem használnám erre. Ö, többnyire azért ö, középosztály, felső középosztály rendkívül jómódú emberek influencerkednek, vagy lesznek influencerek. Többnyire, de nem csak. A demokrácia pont azt jelenti, hogy bárki elérheti, ha el akarja érni. Nem mindenki akarja. A bajban lennénk gyorsan egy szabolcs influencernek a kiválasztásával? Nem, szerintem nem lennénk. Vannak ilyenek. Tudsz mondani is? Nem tudom a nevét, tudok mondani. Egyébként, tehát abszolút tudok olyan influencereket mondani, akik kifejezetten szegény sorból érkeznek, de inkább azt mondanám, vagy azt mutatnám, hogy, a, hogy az is egy trend lett az elmúlt egy-két évben, hogy, a, hogy a, a, zene, a zeneiparban, vagy a, a zenei területen jelentek meg azok a rapperek, azok a hiphopperek, akik, akik viszont hogy mondjam, onnan jöttek, azt a, abból a közegből jöttek, amit említesz, és azokat az attribútumokat használják is. Tehát, hogy mondjam, az egész arról szól, hogy ők onnan jöttek, és az ottani értékeknek megfelelő produktumot adnak elő. Amit egyébként tresnek hívnak, és amit egyébként amennyire én tudom a, a szereplő és tresnek tartanak, de tudod ilyen, hogy kikre gondolok, biztos Lil meg nem az a lányra, meg híróra. Eh, eh, Ezek meg vannak, amiket mondok? Meg, meg, meg, meg egy-kettő közülük, de még mindig, tehát ez még mindig nem az, amit én keresek. És még nem is egy Mister Basta, mondjuk, vagy, hát, ne, vagy nem, nem egy fantasztikus. Tehát, hogy nem tudom, hogy mit keresel, tudom, hogy te mindig azt keresed, hogy na jó, de miért nincsenek itt a cigánsorról a szegény gyerekek is ugyanígy. Én meg csak mindig azt mondom, hogy soha nem is lesznek, mert ez nem lesz az a társadalom, ahol ilyenfajta egyenlőség létezni fog. De azért azt mondom, hogy mondjuk, érted, nem az a lány, vagy Lil G, az abszolút a mély szegénységből érkezett meg a, a sok százezeres YouTube nézettségbe. És nem úgy, hogy felkarolták őket számító menedzserek. Mm -hmm. Jó, oké, okay, egy-kettő példánk van, elfogadom. Igen, én sem azt mondom, hogy nyilván igazad van, hogy többségében, nyilván a, a felső középosztály családjaiból kerülnek ki ezek az emberek, persze. Azért azt hiszem, ez nem lep meg minket. Na mindegy, jó. Hogy a fenébe, a demokratizáló, tehát vagy ne használjuk a demokratizáló, demokratizálás szót, és oké, okay, akkor ez, tehát innen ez egy másik állítást fogalmaztunk meg. El tudom engedni a demokratizálódást, mondjuk azt, hogy, hogy a belépési küszöb többnagyságrendel alacsonyabbra került. Igen, a belépési több többnagyságrendel alacsonyabbra került. A elit most már sokkal olcsóban tudja ugye termelni magát. Hát, és nem csak az elit, tehát ez nyitva van mindenki számára. Kérdez, igazad van, hogy a hogy mondjam, az elitnek könnyebb levenni a mintákat, könnyebb levenni a recepteket. Egyáltalán könnyebben szembesül azzal, hogy mi az, ami működik influencer földön, és mi az, ami kevésbé. De hogy hogy soha ilyen könnyű nem volt még ezt elérni, az, az szerintem cáfolhatatlan állítás. Megpróbálkoznék veled, de kellene hozzá legalább két üvegsör. <gül> ezt nem most fogjuk megtenni. Jó, menjünk is tovább, akkor 2019-el. A következő tárgy, amit Oculus Questnek hívnak, az szerintem azért fontos, ugye ez az oculus az a VR szemvege, amit már nem kell hozzákötni egy PC-hez, hanem, hanem önmagában, tehát e pusztán a szemüveg maga tudja a VR-t, az, az nem ilyen életbe vágó dolog, de szerintem abszolút a következő évtizedet ez fogja meghatározni. Tehát a VR. És az AR. Az AR az nekem sokkal inkább a VR, az még mindig ez a most már egyre kevesebb harmayről a fejedende bezárnak egy dobozba dolog, és még mindig nem nagyon látszik, hogy ez egészen pontosan mire jó. Szerintem a két dolog tök különböző Persze, a, az AR meg a VR azon, hogy mind a kettő szemvekkel egészen más. A VR az egy, az egy nem létező világ megteremtéséről szól. Az AR meg egy, egy, egy, egy 3D projektor. Ö, az AR az, ami a, a világra rá tudja rakni azt a plusz egy információs lejárt, ami eddig nekünk a. A, tele Na, igen, a igen. telefon volt, az internet volt, az volt a Ez egy akár információs információ továbbító eszköz az AR, annak minden Igen. A VR, viszont a VR az történetmesélés, vagy hát a szórakoztató dolog. Kicsit benne van annak a félreértése, hogy a, a, a teljes nem létező világ megépítéséhez neked szükséged van 3D-s látásra. Miközben a teljes játékipar arról szól, hogy rohadtul nem, ha olyan a a nak a megírása, akkor karakteres képernyő is elég ahhoz, hogy bezárjon téged egy világba, vagy behívjon. Igaz. Igaz, de azért az is igaz, hogy, a, hogy van az a zsáner, amikor a, az immerzió a fontos, tehát az, hogy minél jobban beszívjon téged, minél jobban beszippancson téged, a, a, annak a világnak a, a manifesztálódása. Tehát a, a, azt akartam mondani, hogy amikor valaki azt vizionálja, hogy majd az emberek e, e, vr mennek el turistáskodni, és a gízai piramisokat azt nem élőben fogják megnézni VR-on keresztül, akkor ezt én nem nagyon hiszem. Bár nyilván lesz rá lehetőség, sőt, már most is van, de nem lesz nagyon érdekes. Hanem pont azt gondolom, hogy olyan, olyan világok fognak létrejönni, amelyek a valóságban nincsenek, és olyan, amikben olyan dolgokat is lehet csinálni, amit a valóságban nem. Az, hogy egyébként ezt a kanapémon ülve tudom tenni, az kicsit nekem másodlagosnak is tűnik, vagy nem az a fontos benne. Tehát nem az a legfélelmetesebb benne, hogy, hogy otthon egyedül, hanem az, hogy, hogy nincsenek határok, és hogy annyira vonzó lehet a virtuális világ, hogy, hogy a való világ egy kicsit leértékelődik. Hát ez egyrészt a 80-as évek álma, másrészt a 80-as évek félelme. Egy 30 év lemaradásban van ez a technológia. Hát de most van tehát most megérkezett, most itt van, és most uh, esély van arra, hogy, hogy, hogy, ez, hogy, ez, hogy ennek a félelemnek valóság alapja kezdjen lenni. De, de közben próbáltuk azt, hogy ugyanezt uh, Mexikó sorozatok is el lehet érni egy ilyen nagy képernyős tévén. Azt, hogy az ember ne álljon fel a kanapjáról. De, de pont ezt mondom, hogy nem, én nem, a, nem azt a részét tartom jogos félelemnek, hogy az ember majd nem áll fel a kanapijáról, Nem azt a részét, hogy, uh, hogy a virtuális világ vonzóbb lesz, mint a valódi. Uh, ugyanaz. Megnézzünk-e még egy rész izé, a homoktitkait, vagy inkább kimegyünk megetetni a tyúkokat. Tehát rájönnek azok a tyúkok egyébként is, gyerekek. De azért nem, mert, a, nem, mert szerintem a, amikor a kitalált virtuális világokban leszünk, ott együtt leszünk ott. Tehát ott szerintem nagyon so, Tehát ott, ott, ott, ott ilyen szociális helyzetekben leszünk, és egymással fogunk kapcsolódni, csak tudom, is én pixelekből összerakott versenypályákon. Tehát ott nem az lesz, hogy a, hogy a, a szociális készségeink fognak leépülni, hanem a, hát hanem a való világhoz való viszonyunk. Tehát a, a, a, az anyagi világhoz való viszonyunk fog leépülni, és nem tudom, hogy ez jó lesz, vagy nem lesz jó. Igen, lehet, hogy ez ilyen, ilyen öreg-uras szorongás, és valójában mindegy, hogy a talpaddal érinted a homokot, vagy, a, vagy ilyen szenzorális input eszközökkel érzékeled ugyanazt. Amelyek még ismét nem léteznek, de egyébként én szerintem itt félremész. Mégpedig azért, mert, mert az emberek egy technológiai eszköztől biztosan nem lesznek szociálisabbak. Azok lesznek a VR-ben szociálisak, akik egyébként is azok. De nem lesz az, hogy a visszahúzódóbb, introvertáltabb emberek felveszik a szemüveget és azt érzik, hogy hú de jó, most végre lehet haverkodni. Tehát kell, kell legyen a VR-nek egy, egy nagyon nagy, nagyon jelentős olyan, jó, jobb szó, single player verziója, ahol te vagy tartalmat fogyasztasz, vagy egyedül csinálsz valamit. Biztos lesz is, persze. Sőt, lesz olyan is, ahol szociális helyzetben vagy, de az interakciókban csupa mesterség és intelligenciával beszélgetsz, és nem valódi emberekkel. Ez biztos lesz. Azzal a én nem értek egyet, hogy, a, hogy ez így nem, nem ad lehetőséget a, az introvertáltaknak, hogy kinyíljanak, mert ö, arra nagyon sok példa van, hogy például a youtuberek a kamerába beszélve egyáltalán nem félnek milliókhoz szólni, de egy színpadra kiállni már nem mernek, mert az egy valós helyzet. Illetve hogy, a, hogy az avatárad mögé elbújva lehet olyat, hogy, hogy pont attól a személyiség szabadulsz meg ebben a helyzetben, ami téged zavar, vagy ami téged gátlásosát. Ez nyilván azok, akik azért befelé fordulóak, mert jobban érzik magukat ott bent, tehát nem az van, hogy csak vágyodnának kifelé, de valami miatt nem jutnak ki, hanem, hanem akik egyszer belül bezárkózva érzik jobban magukat, azok ettől sem fognak feltétlenül kinyílni. De ez nem is cél, nem gondolom, hogy az. Én pusztán csak annyit állítottam, hogy a, ilyenkor a, a közkeletű rettegés az arról szokott szólni, hogy, az, hogy elmagányosodunk, és már senki nem beszél senkivel, és a, itt tudom én, az ilyen materiális érintkezés az eltűnik, és akkor hová lesz ez a világ, a könyvszaga. Én meg inkább azt gondolom, hogy, hogy olyan fajta hatása tud lenni a virtuális valóság használatának, mint mondjuk az LSD-nek. Van még egy záróelem hozzá, mégpedig az, hogy a, ahhoz, hogy a gátlásaitól megszabadulj, ahhoz nincsen szükség avatára valójában. Ezt Tökéletesen kipróbáltuk a Facebookkal, ahol uh, a nyírodanyi, kisné, slágcoiger aranyka leül a számítógép elé, és teljes szívnyugalommal, az unokáit és őt magát is tartalmazó profilképpel küldel sorosista kurva anyjába, hogyha épp olyan, éppen olyan van. Igen, bár szerintem ez szűk szelete az ő személyiségének, és itt általában az... Jó, nem, nem tudom, nem, nem is akkor ebbe belemenni, mert ez, tudom én, ez nem cálfolyó semmit abból, amit én mondok, tényleg a nem A nyugdíjasok internet használatára volt egy nagyon szép indexik. Azt hiszem, abban a hónapban egyébként ilyen, nyert minőségi díjat is adásnaplóban ott lesz. Ö, az az év az egyik legtanulságosabb anyaga volt talán, de mindenképpen benne van a top 5-ben. Tehát, hogy a, amit vártunk attól, az internet, hogy a, a névvel vállalt vélemények majd másfajták lesznek, az tulajdonképpen nem jött be. Igen, ja nem, az nem jött be, nem, de um, ez ugyanígy igaz lesz az avatárokkal is. Az avatárokkal vállalt vélemény, vagy avatárokkal vállalt jelenlét sem fogja megoldani ezt a kérdést semmelyik irányba. Akkor viszont fennmarad az internetnek az alapvető moderációs problémája. Fent. Ami egy bármely közösségítélet nagyon gyorsan pokol tud alapít, alakít, alakítani. Ugyanitt egyébként ö, feltettem Twitteren a kérdést héten a Emberek még, de nem kaptam erre olyan választom, mert tudok bármit kezdeni, hogy vajon egy viszonylag nagy magyar újság mit gondol akkor magáról, ha facebookos megosztásai alatti kommentekben ilyen klasszik, és akkor a dánosokat ki kéne toszni, a osztra típusú hozzászólások vannak, nem letiltva. És mit válaszoltak neked az ismerőseid? Leginkább semmit, illetve kérdezték, hogy még újságról van, szóval mondtam, hogy teljesen mindegy, mert hogyha, tehát hogy bármelyiknél tudok találni ilyet. Mert ez a klasszikus moderációs kérdés, erre pénzt kellene rákölteni meg embert, meg, meg munkai pszichológust, aztán az embernek, aki tiltja ezeket. Oké, okay, akkor ezen is túlendülhetünk. E, Igazándiból, szerintem még egy eszköz van, amit érdemes megemlíteni 2019-ből, ami az Apple AirPods Pro, és azért gondolom, hogy az egy fontos, hát egy, ó, egy csomó minden szempontból fontos, meg ilyen első, de nem úgy fontos, hogy megmenti a világot, vagy hogy sokkal jobb helyen lesz tőle a világ. Ez abszolút egy kényelmi eszköz de de szerintem ez az a cucc, amit, amit először csináltak meg végre elég jóra és eléggé emberkonformra, amivel lehet beszélni is, meg lehet zenét hallgatni is, meg egyébként lehet jó értelemben interaktálni is, és olyan szempontból is érdekes, hogy, hogy, hogy az Apple-nek az elmúlt tíz évben Hát ez tulajdonképpen a második, a nagy megengedőséggel harmadik olyan tárgya, ami valami újdonságot hozott a világba, vagy ami egy ilyen valódi innováció volt, nem feltétlenül technikai értelemben, hanem, hanem dizájn, meg, meg üzleti értelemben. Kipróbáltad már? Nem sajnos. Azt emlékszem, hogy valamelyik hallgató ajánlgatta, hogy hogy neki van ilyen és fussunk össze, csak nem emlékszem, hogy ki volt az kedves hallgató, hogyha veled cseteltem, akkor szóljál Ferencnek, hogy, kipróbál, hogy kipróbálhatja-e. Biztos kipróbálhatom. Én meg vagyok róla győződve, hogy nem lesz rossz élmény. De nem is ez az érdekes. Hát, tényleg sokkal inkább az egy design, design értelemben menő szerintem az AirPods és a dizájnra most nem azt értem, hogy hogy néz ki, hanem azt, hogy mi az, amit tud, és mi az, amit nem tud. Tehát azt a megközelítését az apple hogy zene, ez még az előző az AirPodsra ra igaz inkább, zenei értelemben, tehát zenehallgatási képessége legfeljebb átlagos, mindenképpen az ára, árához képest gyenge, viszont, a, viszont tökéletesen lehet vele, hogy mondjam, a fületben tartani a tele, mobiltelefonod tudását, beleértve a telefonálást, a diktálást, a szírivel való kapcsolattartást is, és olyan interfész van hozzá, ami nem a kínai másoló művészek találtak ki, hanem egy valóban átgondolt és megtervezett interfészről beszélhetünk. E emiatt gondolom, hogy, hogy egy jó cucc. A szokott módon egyébként a piac az vadul visszaigazolta. Érdekesnek, tök érdekes, meg az, az nyilván üdvözlendő, hogy az Apple valamit nem kurd el végre. Ez megint egy olyan dolog, amire ellenbe vagyok, hogy én nagyon nem szeretem az agyba dugós fülhallgatókat. Tehát, hogy őrültennem, nekem adjatok egy fejhallgatót, azzal boldog vagyok. De neked adnak is, ezzel nem lesz baj. <gül> nem, az Apple nem gyárt nekem fejhallgatót, de azzal együtt tudok élni. Igen, azt szerintem ezt kibírod. Még azok, akik szeretik az agyba dugósat, azoknak meg ez egy jó eszköz. Mindenképpen érdekes, és mindenképpen egy baromira drága dolog. Ez, amikor megláttam a prónak az árát, akkor csak azért nem szédültem le a székről, mert mert már ott voltam, mert előtte megnéztem az új megprónak meg, uh, az árát, ami hát <coughs> kerületeket adnak annyiért. Igen, igen, ez nem a magyar uh, pénztárcához és életszínvonalhoz van szabva ez az árazás. Uh, egyébként meg nem is feltétlenül az amerikai, az, ez csak ugyan nem tartozik ide szorosan, de pont majd szembe velem valami szöveg, ami arról magyarázott, hogy a, hogy a statisztikák szerint a, az amerikai... Mobiltelefon vagy okostelefon vásárlóknak mindössze 10%-a költ 1000 dollárnál többet egy készülékre. Tehát ezeket a flagship modelleket, amik most már felhúztak szépen 1000 dollár fölé árban. Régi vitánk, hogy, hogy magyar pénzhez drágák -e ezek a telefonok, vagy nem? Hát, azt én továbbra is állítom, hogy, hogy az amerikai fizetéshez nem feltétlenül nagyon, nem annyira drágák, mint a magyar pénzhez, de hogy a, ugye ez a cik is arról szól, hogy leginkább azért nem vesznek ilyen flagship telefont az emberek, mert nem kell nekik, mert a középkategória is tök jó. És hogy nincs miért azt az árprémiumot kifizetni, tehát aki nem akar villogni vele, vagy akinek nincs szüksége valamelyik csak drágán elérhető feature mint mondjuk a nagyon-nagyon jó fényképezőgép, annak nem éri meg egyszerűen venni flagship telefont. Ebben benne van az is, hogy a flagship telefononok az ára nagyon elszállt az elmúlt tíz évben. Így van, egyébként nagyon sokat emelkedett, és, és folyamatosan fölfelé ment. Azt vártuk, hogy lefelé fog menni, és ehhez képest meg az történt, hogy a nagygyártóknak a flagship árai fölfelé mentek. Egyébként szerintem reagálva arra, hogy megjelent a középkategória, a középkategória jó lett, sőt, nagyon jó lett, és hogy annak az árai, a középkategóriás árak viszont csak enyhén emelkedtek. Tehát oda nem volt értelme lefelé tolni a flagship árakat. Tehát egy piaci árazási logika mentén történt az, hogy egyre drágábbak lettek a csúcstelefonok, miközben a középkategória enyhén emelkedett, a budget kategória meg kifejezetten csökkent, mármint, hogy alacsonyabbak lettek az árak ott. És természetesen ez köszönhető azoknak a kínai márkáknak, akik mondjuk három-négy évvel ezelőtt még a kínos vicc kategóriába tartoztak most meg igazi világmárkák. Mint például a Dodge és az Ulefon, bocsánat, nem tudtam kihagyni. Meg az Oppo, így van, de abszolút, tehát hogy konkrétan az történt, hogy ez a három márka, amit most említettél, ez minden értelemben megelőzött olyan veretes, egykor veretes márkákat, mint a HTC, vagy a Motorola, vagy akár a Sony. Tehát, hogy ez megtörtént hogy ezek a telefonok jobbak, és jobban megírják az árukat, mint mondjuk egy Motorola. Jó, a motorola az a szívem szerint védenem egy kicsit, de nem akarok belemenni, mert... Hát, szívem szerint én is, de ugye se az eladási számok, se a funkciók, se a minőség nem áll a Motorola oldalára. Hát a minőség az minden ott el, bár az új új gészériájuk az nem volt még a kezemben. mert majd, hogy lerogad a mostani telefonom. Jó, csak közben a, ezek a kínai márkák is minőségben nagyon erősek lettek. Azt értem meg, ha ezek nem is járnak gyakran a kezemben. Xiaomi viszont általában szokott. De mondjuk, ez egy egészen más szint már. Hát nem egészen, de az az egyel magasabb szint, igen. Tehát ők régebben indultak. Van, van egy-két olyan kínai márka, de az igazándiból a Xiaomi mellett talán nem is tudom, a OnePlus még, aki ilyen ős mondható, és a többiek, akiket most emlegettél, ők meg a tron követelők és a tron jönnek. Az OPPO az például, az egy, az egy rohadt nagy cég. De az OPPO az, az, az úgy is indult, meg ha jól megszám, ott az, az valami Igen. Izé, európai CEO bevonásával indult el. Tehát hogy az, az világpiacra, de lehet, hogy keverem valamelyikkel. Mindegyik nagy kínai vállalat előszeretettel alkalmaz európai ceo kat vagy európai vezetőket. Aki erről szeretne többet hallani, és ezt neked is nagyon ajánlom kell, az a, az Index TNT nevű podcastjában hallgassa meg az utolsó előtti adást, ami hát a píza jelentés kapcsán rólval beszélget Sertényi János oktatáskutatóval, egyebek mellett arról, hogy a píza, PISA felmérésben miért verték el a kínai diákok az egész világot, de durván, és egyáltalán hogy is működik ez a kínai e, oktatás. Nagyon régen hallottam ennyire érdekes beszélgetést, ennyire sok tömény, izgalmas információval arról, hogy hogy kéne működne az oktatásnak, mi az érdekes a PISA-ban, mi az érdekes Kínában, vagy akár a finn oktatási modellben. Tényleg mindenki hallgassa meg, aki nem hallgatta meg, mert nagyon-nagyon-nagyon tanulságos. Na, és ott egyébként, ezt csak azért mondtam el most, mert ott hallottam azt, hogy Kínában a mai napig divat a white monkey használata, azaz a fehér ember felmutatása, mert az azt mutatja, hogy mi egy ilyen jó vállalat vagyunk, hogyha vannak fehér eh, felsővezetőink, mert hogy a fehér ember még mindig sok szempontból egy nagyon vonzó valami Kínában, miközben vadul le is néznek minket. Nagyon-nagyon-nagyon ajánlom meghallgatásra. Van két podcastteljenom akkor nekem is. Egyrészt a végtelenség fiáinak kell köszönnünk, hogy szevasztok. Ő tovább gondolták a múltkörődásban elkezdett témánkat. Kezdve az, hogy az embernek szüksége van-e titániumból készült több részből összerakható óra az autóba, ami nem csak a havat távolítja el, de a jeget is valamint az autó felsőbb rétegeit. Uh, illetve ők ajánlották a, az Élet, meg Minden podcastnak a legutolsó adását, amiben pedig uh, Sudár Balázs, uh, hát, hátrafelé nyilazó zenész, uh, történész, turkológus és még sok minden más beszél. Egyrészt a magyar őstörténet uh, rendkívül érdekes kérdéseiről, például, hogy honnan akasztottuk le az Árpád házat. Másrészt pedig arra, hogy mi volt a pusztai everyday curry, és uh, és hogyan pakolt össze egy rendes nomát, ha arrébb akart költözni néhány pusztával. Uh, két órás interjú, úgy szállt el az, az idő, mintha nem is lett volna, mintha lovagolnánk keresztül a sztyeppén. Minden mondata csodálatosan izgalmas. Őrüled, hogy a podcast mennyire valami lett, nem? Igen, igen, igen, ez megint a 2010-es évek teszteni értünk vissza. Bizony. Amennyiben, ja, egy csomó tök jó hallgatni van. Egyre több és egyre több van magyarul is. Valóban megélett ez a világ most már itthon is. Meg is kaptam egyébként a Biton studio egy elmúlt heti hírlevelét, akik minden héten küldenek különböző adásajánlókat, hogy szerintük mik voltak az év podcastjai. Meg fogsz lepődni az év magyar podcast epizódjait, ők maguk gyártották szerintük. Ó, tényleg? Ez annyira jó hír. Én sem gondoltam volna, hogy, hogy erre jutnak, de hát végül hosszas mérlegelés után csak ott kötöttek ki, hogy ők a legjobbak. A Biton studio azért azt tudni kell, hogy ők, eh, hogy mondjam, a zászlajukra tűzték azt a gondolatot, hogy ők, lévén, hogy pénz, Zremennek, tehát, hogy ők üzleti vállalkozásnak tekintik a podcastgyártást, ezért úgy gondolják, hogy nem fociznak egy ö, ö, hogy mondják ezt a fociban, és vannak bajnokságok, igen, tehát nem fociznak egy bajnokságban azokkal a régebbi podcastokkal, akik meg elsődlegesen nem a pénzkeresés tekintik a céljuknak, sőt, ezért aztán nincs értelme magukat összehasonlítani ezekkel. Tehát ez nem, nem azért emelték ki a legjobb magyar podcastok közül saját magukat, mert hogy mert azt gondolják, hogy nincs náluk jobb, hanem azt hiszem, hogy inkább az az elképzelésük, hogy, hogy értelmetlen lenne együtt említeni saját magukat bármelyik másik magyar podcasttal, aki csak egyszerűen... Prostó módon szórakoztatni, vagy informálni akar, vagy okoskodni, nem pedig rendesen profitot gyártani, ahogy azt egyébként egy minőségi tartalom terméknek feladata. Ezt a megközelítést teljesen megértem. Nyilván is olyan pályán szeretek játszani, amit magam szaptam ki, és az ellenfelkapója felé lejt. Ugyanakkor, mivel ebben a hírlevélben ott volt az, a legjobb magyar portré műsor az évben, ami szerintük a felforgatók 9. epizódja volt Szendi Gáborral, én viszont az év legjobb portré műsorát Sudárbalás Sudár interjúnak érzem most ezen a héten, és a, idén még volt több olyan adás a, az élet meg minden portré interjú podcastnak, ami szintén zseniális volt, ezért gondoltam, hogy szóvá teszem ezt. Amúgy is miért ne rúgdossunk más magyar podcastokat, olyan ritkán csináljuk. Hm, elgondolkodtattál azzal, amit mondtál, és azért is, hallgatok egy kicsit, vagy így csak így keresgélem a szavakat, mert uh, igazság szerint most így nagyon így fel, felfortyant bennem egy rend arról, hogy, hogy a felforgatók podcastot hadd tegyen már az élet meg minden mellé, és hogy akkor hadállapítsak meg azonnal egy hírgalmatlan jelentős minőségbeli különbséget, de nem abba az irányba, ahogy azt a Beaton Studio látja. Na mindegy, nem, de ez méltatlan, meg kicsinyes, meg miért is kéne ebben bármilyen értelemben is állást foglalnunk. Egyrészt aki pénzt akar keresni a podcast készítéssel, azt én minden szinten támogatom, és tök jól teszi. Azt gondolom, hogy az nagyon jó ötlet. Aki reklámok elhelyezésével csinálja ezt, azt szerintem nem pontosan e, látja azt, hogy hogy kell ezt csinálni, de aztán simán lehet, hogy ő, őket igazolja majd az élet. Igazán nem az a magyar podcast helyzet, amelyik, amelyik ilyen véremenő vitákra kellene, hogy prezesztinálja benne a szereplőket. Pont úgy vagyunk, hogy nem egymástól vesszük el az életteret, hanem egymásnak teremtjük. Én magam is mindig azt hittem, hogy ezt egy egyszekeret tolunk mi mindahányan itt, és próbáljuk legalább a saját megtanítani arra, hogyha azt az appot felrakod, abban akkor abba a sub stree rákattintasz, akkor egyszer csak majd elkezd feldobálni ilyen izé azon notificationöket és akkor ott meg lehet majd valamit hallgatni, de nem máskor. Figyelj csak, van még egy dolog, ami történt 2019-ben, arról nem akarsz egy szót ejteni. Látom, hogy tétováztál. Ja igen, igen, a Google stadia bejelentették, ami a Google videójátékok Spotify-a szolgáltatás lesz egyszer csak. Illetve már most is van. Hát nem is csak bejelentették, elérhetővé tették kipróbálhatóvá tették. Igen, uh, hát egyenülről kritika az nem dicséri szél, de hát egy friss, uh, friss szolgáltatás, egy feltörekvő kis cégtől. Én úgy értettem a kritikákat, de javíts ki, hogyha rosszul értettem, hogy nem dicséri valóban, tehát hogy azt mondjam, hogy ez még nem az, de az eddigi legjobb megközelítés. Ugye sokan próbálták már megcsinálni a játék streaminget, és én úgy értettem, amiket olvastam, hogy, hogy ennél még csak rosszabbak voltak, még ez sem elég jó de már majdnem. Igen, igen, ezt azzal akartam folytatni, hogy, hát, hogy Hamletről mondja Fortinbras, hogy hogyha megéri, akkor nagy király lesz. Ezt Hamlet sírjánál mondja, a Google-ről pedig tudjuk, hogy ilyen két-három évente kiszokta ki vágni a projektjeit, hogyha azok nem indulnak elég gyorsan. A sztádia is ezt a játékot járt szépen, tehát hogyha egy-két-három-négy éven belül nem lesz bőle semmi, és nem, nem kalapálják ki annyira, hogy itt uh, Xbox, uh, Playstation, uh, a Nintendo nyilván senki nem tudja megverni, az egy teljesen lehetetlen dolog. De mondjuk az Apple-nek az előfizetési játékszolgáltás, ami van most már a telefonjaikon, annak a jelentős konkurense lesz, akkor egyszer csak jön majd a fiszkarzbaltás ember, és meglendíti a szerver felé az eszközt. Én viszonylag nagy összegben, de legalábbis egy ládasörben leverem fogadni, hogy a stádia. a nem fogják becsukni, és az, egy, és az egy működő és sokak által használt szolgáltatás lesz. Uh, nem tudom. Na, nagyon nem tudom. Ehhez venni kell egy kontrollert uh, a semmiből ki, hogy tudjál egyszer csak játszani. Vagy de a telefonon szarakszol mind... pont ugyanúgy, mint, mint minden más ilyen telefonos játék. Na de ezt mindenhez kell venni egy kontrollert. Na mindegy, most ezt ne, ne, ne menjünk bele a részletekbe, nekem csak egy fogadásom van erre, nem több. A... És még csak meg se kell kössük ezt a fogadást. Tudod, hogy én benne vagyok, tehát hány, milyen évről beszélünk? Na de ez az igen, tehát hogy én azt mondanám, hogy mit tudom én, 2022-ben kellene megnéznünk, hogy mi van a... Tehát, hogy addigra egy nagy szolgáltatás lett -e. én azt gondolom, hogy addigra egy nagy szolgáltatás lesz. Abban nem vagyok teljesen biztos, és ezért nehéz is ezt a fogadást így megkötni, hogy pont a Google Stadia, tehát, hogy így fogják hívni azt a dolgot, amint, amit akár százmilliós nagyságrendben fognak a világon használni streamelésre, hogy Google Stadia, a Google játékstreaming megoldása? De még nem, esett, csak azt gondolom, hogy a játékstreaming streaming az egy elterjedt, széles körben alkalmazott dolog lesz, de hogy azt Microsoft fogja tulajdonolni, -e tulajdonolni vagy a Google, vagy egy harmadik szereplő, azt nem tudom. Na így már viszont nem megyek bele a fogadásba, mert, mert nekem a kritikám egyik része az, hogy a Google, az ahhoz képest, hogy milyen gazdag cég viszonylag türelmetlen cég is. Be fogom majd pattintani az adásnaplóba a killedbygoogle.com nevű csodálatos weboldalt, ezen azok a projektek láthatók, amit a Google bejelentett, egy pár évig fenntartott, valamit egészen sokáig, 89-ig is, majd pedig bejelentette, hogy akkor, hát csácok ennyi volt, mi lépünk tovább. Ezen 194 darab szolgáltatás van. Egyébként, az, amikor így ezt az évtizedet próbáltam így átnézni, akkor én erre jól emlékeztem, amit mondtál, viszont arra, hogy mik azok a szolgáltatások, amit a Google az elmúlt tíz évben vezetett be, és az meggyökeresedett, és nagyon jó lett, és nagyon fontos lett, arra lényegében nem tudtam példákat hozni, bár valószínűleg, hogyha az egész évtizedet tekintjük, akkor nyilván ott van a Google Docs, meg a Drive, amit ugye megvettek, és aztán nagyon lassan, és nagyon nehézkesen, és a mai napig nem teljesen jól, de azért mégiscsak elterjesztettek, és fontos tényezővé tettek, de sok minden más nem tudok mondani. Android. De az, rége, az régebbi mint tíz év, nem? Van egy rossz hírem, Még pedig az, hogy Google Docs az 2006-os, és akkor már, akkor még, akkor már nem Wrightly volt. Ó, oh, akkor ott kilóga ki az évtizedből. Ki bizony. Akkor viszont, akkor nem tud, akkor mi van? Chrome 2008-as, és hát most már azért kevesen dicsérik azt is. Hát jó, de azért mégis csak egy 80%-os piacrészsel bír, úgyhogy ha kevesen is dicsérik, szerintem nem, ez sokan dicsérik. Kevés eh, nincs szakíró dicséri, az úgy igaz. Jó, Google Drive 2012-én indult, mint Drive csomag, tehát az benne van, ellenben... Viszont az a legszarebb az összes közül de talán. De az nagyon rossz szegény, igen. Igen, tehát a Google Drive-nál rosszabbat. Van, van rosszabb az iCloud, azért rosszabb egy kicsit. Jó, az jogos egyébként. Itt azért megragadnám az alkalmat, hogy egy egy laza egyperces igényhirdetést tartsak kedves hallgatók. Szerelmes barátim, azért gyűltünk itt most össze, hogy arról beszéljünk, hogy Tasnádi, Tasnádi, Tasnádi István, igen. Író. Drámaíró. Dráma, regény és sok minden más író. És filmrendező. És filmrendező laptopját ellopták, ugye? El. Amelyen több olyan dokumentum volt, amely a számítógépén létezik, és sehol máshol nem. Ő ezt a számítógépet a facebook is írta, hogy megvásárolná vissza. Vagy legalább az adatait, akinek egy 2013-as megbukra van szükség, az vigye csak a, a doksikat legyen, szíves küldje meg vissza valahogyan. Na most. Még a nagyon szar Kínosan rosszul használható, tényleg rendkívül könnyen szívből tehát a Google Drive is alkalmas arra, hogy az ember adatait felszinkronizálja a felhőbe. De ha ezt nem használja, akkor van Trezorit, Dropbox Box, iCloud, meg egy csomó olyan egyébként viszonylag olcsó backup mint a Backblaze, ami kérdés nélkül mindent és a anyát is felszinkronizál a felőbe. hogy egyszer vissza kell állítani, akkor ne azon kell gondolkodni, hogy a megfelelő folderban volt-e, hanem az, hogy sok szemét közül Istenként majd kitalózom, hogy hol volt éppen. Használjátok tézeket. Ámen. Hát érdemes használni. Én ugyanígy, ugyanígy megjártam, csak sokkal régebben, egy olyan 11 évvel ezelőtt, amikor kirabolták a lakásunkat, és elvitték a számítógépeket egyebek mellett. Ezért aztán a gyerekeimről egyéves korú kikészült fotók nagy része az nincs meg, bár mivel blogot írtunk, ezért a blogon szerepelnek ezek a képek és onnan valamelyest vissza lehetett menteni. Tehát én még csak használtam is felhőszolgáltatásokat, de ennek ennyire is sok minden elveszett. E, 2019-ben ez valóban egyel e, kötelezőbbnek mondható parancs, hogy igenis szinkronizáljuk a fontos dolgainkat a felhőbe valahová. Szegény Pistának ezt most meg kellett tanulnia, és biztos, hogy mérges is magára, miért ezt nem tette. A Dragománnak van erről egy nagyon jó írása ezer évvel. ezelőtt, amikor végigtesztelgette magának, hogy melyikben szolgáltatások. Működnek abból a egyet azt használja, és aztán kipróbálta a visszaállítást, is, mert egyszer csak egy Bécsi vonóján lopták a laptopját, és megírta hozzá az Ud-et, hogy igen, a backup szolgáltás működik, vettem egy új laptopot, egy délutánom keresztül töltött le, aztán folytattam a regény kéziratát ott alapba hagytam. Így működik, így van. Úgyhogy ezt, ezt pont azért akartam itt most elmondani, hogy ezé, adat vissza, az a fajta adat, ami csak nekem van meg, az sehogy máshogy nem terem vissza. Én úgy gondolom, hogy eddig tartott 2019, és is jól sokat beszéltünk róla, ideje átváltani az évtizedre. A, nagyon örülök neki, hogy találtam egy olyan listát, vagy szembe jött egy olyan lista, ami arról szólt, hogy mik azok a dolgok, amik a tízes években történtek, és már talán elfelejtettük őket, de legalábbis nem azért kell rájuk emlékezni, hogy megváltoztatták a világot csak azért, mert egy időben nagyon foglalkoztattak minket, aztán most már sehol sincsenek. És ezt olyan jól lenne most végigvenni így a hátralevő időnkben. Van egy kérdésem, akkor kezdjük el ezt a listát. Mi a bánatos low keres ezen az iPad? Hát teljesen igazad van, igen. A, nem, én se értem, de valóban az első az iPad, amit 2010-ben jelentettek be, és ezért, mivel nem volt annyira régen, még tisztán emlékezhetünk, hogy akkor éppen az bázis rovat értekezletén vitatkoztunk arról, hogy akkor ez most csak egy nagy telefon, vagy ez valami új kategória, aminek értelme lesz. És mind a igaza volt talán. Igen, ez egy iszonyú. Amennyiben. Végül is az derült ki, hogy ez tényleg csak leginkább egy nagy telefon, és olyan nagyon nem is találja a helyét a mai napig, de egy csomó mindent elindított a világban, ami egyebek mellett azt eredményezte, hogy most már minden valamire való laptopnak érintő képernyője van, meg hogy a, a lettek olyan dolgok, mint a Microsoft Surface, ami viszont egy jó eszköz. Most pont a héten voltak ezen, emberi Microsoft Surface, amihez ilyen felcsatítható szövetbillentyűzet van. Uh -huh rendes méretű billentyű úttal egyébként, azon lehet gépelni, az egy piszok jó eszköznek tűnik. Ez az egyik fele. Igen. Igen. A másik, hogy tényleg nagyon sokáig úgy tűnt, hogy a, a tablet az egy... Jó, egy darabig hívták laptopgyilkosnak, és most tekintsünk el szemérmesen. De egy olyan dolog lesz, ami, ami teljesen átalakítja a számítástechnikát, tehát ez nem nagyon jött be. Ö, helyette egy újfajta villanypásztat mondjuk feltalált az emberiség. Ö, másrészt megismerek embereket, akik iPeden élnek, és mindent el tudnak rajta intézni, én pedig csak nézek, hogy olyan sebességgel gépel rajta a barátom, amely sebességgel teljesen lehetetlen egy üvegképernyő, tehát biztos, hogy csal valahogyan. Nem, az van, hogy a nálunk egy a fiatalabb generáció tökéletesen megtanulta az üvegbilánytüzetek használatát. Nagyon helyesen. Egyébként pedig azért persze ez igaz, hogy ezen. Talán regény nem ezen a legjobb írni, vagy 30 oldalas tanulmányokat sem, de bármit, ami. Két bekezdésnél nem hosszabb, azt tök jól meg lehet rajta írni. Na jó, de valóban erre a listára értelmetlen fölhozni. Annál inkább azt a néhány divat tevékenységet, ami a nyugat világon végig söpört, és tulajdonképpen imádom őket felemlegetni. Az első ilyen a planking. Emlékszel kelt a planking elésre? Annyira cikket is írtunk róla, szintén még az Origóban időszámításunk előtt 2011. Olyasmi, igen, Valahogy az 2011 talán. Igen, a, azoknak a hallgatóknak, akik még csak kilenc évesek, tehát akkor még nem éltek, azoknak mondjuk el, hogy ez a merevtesttel hasalás furcsa helyeken ezt, ezt hívták Plankingnek. Igen, úgy a 9 éves hallgatóknak üzenjük azt is, hogy bár ebben az adásban már rendkívül sokat káromkodtam, ezt nem mondjátok el a nyugátok előtt. <gül> Jó. A Planking mellé jön még pár ilyen, ilyen mozgás jellegű dolog, amire emlékeznünk kell. Az egyik a debelés, az egészen friss, tehát azt szerintem még, még idén is egyszer-egyszer el, elsútjant. Megpróbáljuk leírni a debelést azoknak, akik nem tudják, hogy mi az. Szerintem kísérled meg. Ú, uh, tehát rám, rám száradt ez a feladat. A amikor a két karomat a fejem magasságában mondjuk balra nyújtom, az egyik, karommal így eltakarom a szemeimet, a másikat csak egyszerűen kifeszítem, és tehát így módon egy szemet eltakart oldalra nyújtott két kar, ez a deb, ami egyfajta ilyen hűdemenő vagyok jel. De emellé jön a korban hozzáillő Fortnite dance, aminek nem tudom, hogy ez -e a hivatalos neve, de biztos mindenki ismeri. Kert, te tudod melyik ez? Ö, nem tudom, melyikre gondolsz, de a Fortnite-tal elindított gondolatot, ö, mert ez azért volt érdekes, mert egyrészt létrehoztak egy olyan típusú virtuális világot, amiette a, a VR-től vársz, és még mindig két d vagyunk azért, de jó, 2D megintett 3D-ben, csináltak egy őrületesen nagy hatású videójátékot, és mivel, hogy különböző imótokat raktak ebben, mint aztán valódi pénzet lehet megvásárolni többnyire, ami a gyermekek zseppénzének kreatív elszedésére alkalmas funkció üzleti oldalról. Másrésztől pedig ezzel kinyitották a céget meg a játékot a különböző nagyon hülye perek felé, hogy a X-repper által tett karmozdulat az egy olyan dolog, amit le lehet-e nyúlni. Hmm. Uh -huh. És ilyen, ilyen Fortnite-tal kapcsolatos perből. hát ha öt nem volt, akkor egy sem. És tényleg arról van szó, hogy valaki lengeti a balkarját. Perejünk, mert ilyen imót van a Fortnite-ban, és Pedig x rapper csinálta ezt először, hogy lengedte a balkarját. Figyelj, abban a világban, ahol a dupla kattintást le lehet védeni, és a Samsungnak nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt kell fizetni a, a jogbirtokos repülnek, emiatt ott szerintem semmi sem meglepetés. Egyrészt, ha jön a meteor, akkor az ezért lesz, másrészt meg az, ami teljes koreográfiát le lehet védeni, de azt tehát akaratlagosan kell. Ennek megfelelően nem is tudom, mi lett a Fortnite a vége, viszont rendkívül sok véleménycikknek adott lehetőséget, meg adott lehetőséget az, hogy most szegény reperek zajlik a zajlik az epiknél, vagy esetleg mindenki hülye. Ez annyira, annyival érdekesebb, mint maga a Fortnite Dance, hogy ezt rábízzük a kedves hallgatók, hogy keressenek rá, és nézzék meg. Nyilván mindenki tudni fogja, hogy miről beszélünk, hogyha meglátja a mozdulatot. Ez így benne van a, a, az összes hogy is hívják ezeket a dolgokat, amiket ráragasztunk a képeinkre, mondjuk a Snapchatben, vagy az Instán talán a sztikereknek? Igen az. Szóval ilyen animált sztikerek, ez a Fortnite Dance történik, az van. Még egy mozgás jellegű mémet hoznék ide, ami szintén a 2010-es években volt, ez az Ice Bucket Challenge, amikor egy vödör réggel feljelentik magukat az emberek, majd pénzt ajánlanak a, az ILS nevű betegség kutatására. Igen, ez több mindenre volt jó, egyrészt nagyon sok pénz folyt be, másrészt pedig hát az Ice Bucket Challenge tulajdonképpen egy, egy személyben okolható azért, hogy az NSZ-ki polgármester Falus Ferenc elveszítette a választást. Ó, oh, szerintem amúgy is elveszítette volna, de egyébként ez is, ez, az, egy, az egy legendásan creepy videó volt. Az egy nagyon szar videó volt, igen, tehát hogy jövő politikusai, ha már mindenképpen egy mémet szeretnétek meglovagolni valamilyen módon, akkor nem árt vigyáni az önazonosságra, illetve arra, hogy ne legyen hatalmas lóság a videóban. Így van, és hogyha a középkorú politikusok a fiatal kommunikációs menedzserre támaszkodnak, akkor amit ő javasol, azt mindenképpen, hogy is mondjam, csak egy egyrészt forrás kritikával, másrészt pedig nézzenek utána, hogy pontosan miről van szó, meg milyennek a kulturális környezete, nehogy aztán akkora nagy hülyét csináljanak magukból, mint Falus Ferenc tette ezt, és közben eszembe jutott, hogy ja igen, azt akartam kérdezni, hogy kell, biztos rá tudod vágni, hogyha azt kérdezem, hogy 2019-nek mi volt az Ice kit Challenge-e? Nem, ez egy annyira rohadtul hosszú év volt. Egyértelmű pedig, de hogy a nem ciki, nem volt ciki. Nem volt ciki? Akkor pláne nem, nem volt. Nekem a Tide Podiút eszembe, az lehet, hogy 2018-as. Hát a legó Challenge. A legó Challenge az nagyon jó volt, és azt mindenki megcsinálta. Azt tudod, és sokkal több videós, videós tartalmat fogyasztasz mindig? Nem érde. tudod, mi a legó Challenge. Biztos tudod, csak nem tudod, hogy így hívják, ez az a dolog, amikor mondjuk a mentőautó személyzete kipakolja a mentőautó mellé szépen elvárolóak az összes tárgyat, és mellé fekszenek ők is, Ferenc. és felülről lefotózzák ezt a dolgot. Ez a Tetris Challenge. Á, ah. hmm. jogos, bajban vagyok. Én nagyobb bajban vagyok, mint te. De igen, egyébként van. jellemzően ebből is voltak lecsalt verziók, például az, amikor egy magyar azt hiszem t es páncélos mellé úgy feküdtek ki, nagyjából mindenestől az emberek, hogy ott volt valahol egy tartalékmotor is lerakva, akkor többen kérdeztek a kommenterők és hogy hová rakják majd be? És hogy hiányzik-e most a tankból? Na jó, oké, okay, szóval a Tetris jó volt megemlíteni, és örülök, hogy most már a megfelelő néven említem őt. Mondjunk még néhány dolgot, ami az ilyen, ilyen homlokra csapós a 2010-es évekből. Nekem egy ilyen, a Capsong. Mert az jó volt. Ah, azt nagyon imádtam, én is nagyon szerettem magát, a kápszongot is, meg azt is, hogy mit csináltak belőle az emberek. Á, nekem a másik azért is sok volt, Tehát, amikor már amikor 478 darab bosnyák hadijárva énekelte a kápszongot. Egy tornateremben hosszú sorban is örögve. igen, volt ilyen. Az egy picit éreztem, igen, meg nem tudom, hogy brazil fogva tartottak, akkor azért az már nem, de az előtti szám az tulajdonképpen egy ügyes darab. Abszolút, a mai napig jól érzi magát az ember, ha megnézi, de azért... Tegyük hozzá az információkat csak azért, mert csak az úgy illik, hogy oda legyen írva, hogy, hogy melyik filmnek a betét daláról beszélünk. Ez a Perfect Pitch, aminek nem tudom mi a magyar címe. Pitch Perfect az Pitch azongol. Perfect, bocsánat, igen. Tökéletes hangok a magyar cím, és annak az első része azóta ami készült bele kettő folytatás, de szóval a Pitch Perfect egyben. Volt Anna Kendrick, aki, ezt a, aki főszerepelt egyrészt, és másrészt a kapszangot eldobolgatta egy műanyag pohárral pizzakészítő szerepben. hozzá hozzáfűzném azt, hogy ha a kedves hallgatók nem lettek, nem lettek, esetleg a második meg a harmadik részének a filmsorozatnak, akkor, akkor az igazak útján járnak. Itt attól hogy csinálnak, hogy filmet nem kell megnézni. Az első ösztök jó. Az az igazság szerintem, hogy a második, harmadik az igazi trash, de de nem lehet, nem, tehát hogy mondjam, ha el tudod engedni ezt a sznobériát, akkor meg lehet nézni mind a kettőt, és nem annyira fájdalmasan szar, mint, mint sok más folytatás. Ilyen azok belőle a jó számok például. Igen, de viszont Ami azért néz, mindig azért vicces hiba. egy kicsit, meg, meg ilyen nagyon olyan, hogy mondjam, az a fajta film, amiben itt mind a kettő egyébként, amiben nagyon precízen milliméterre ki van adagolva az a fajta Építkezés és egy ilyen érzelmi csúcspont, ami azért megütte át, hogy akár akarod, akár nem olyan, mint amikor je, szemgolyóba szúrod a heroint, és hiába állsz ellent, azért az anyag beüt. Hát így mesélik. Ö, oké, oké, oké, de megálltam a szemgolyóba szúrod a heroinnál. Ö, én vagyok az ember, aki kontaktlencsét nem mer viselni. Tehát, az veszélyes, ugye? Az mindig Én is az dolgozni. az ember vagyok. Egyébként. Na mindegy, de csak arra akarok kiukadni, hogy mind a két film olyan, hogy egyébként vannak benne katartikus pillanatok, annak ellenére, hogy közben végig. Tudod, hogy rossz a film, de talán a Sekunders szégyen azért nem taglóz le annyira, mint sok más film esetében. Úgyhogy igaza van a kertnek, hogy nem feltétlenül muszáj megnézni a folytatásokat, de annyira azért nem is bántóan szarok, hogy ne lehessen elviselni. Tehát annyi jó film van. viszont. 2010-es évek. Nem szerepel a listánkon, de ide bedobom a Netflixet, mint olyat. Ami elindult egy ilyen izgalmas szolgáltatásként, ami különböző filmeket kínált. Aztán átváltott egy olyan trackre, hogy ő az a streaming szolgáltatás, ami próbál, próbálja kipárnázni a szolgáltást saját gyártású filmekkel, mert azért nem kell jogdíjat fizetni, vagy nem annyit, vagy hogy Ami egyébként nagyon sokat rontotta minőségén. És erre visszahatásként elkezdett uh, nagyobb költségvetésű híres rendezők által készített filmeket uh, is csináltatni. Most van egy új szkorzéze filmjük, meg az a nem tudom, aki azt, amit tegnap néztem, azt kirendezte. Uh, mindesetre olyanok, amik egyszerre mennek mozikban is elérhetők el Netflixen is, ami mondjuk kicseszés a mozikkal persze. Még ez nagyon ritka, szerintem ilyen lényegében csak az ír, tehát az korzizi, az, amit, amit egyszer vetítnek, a moziban, és jelent meg a Netflixen, nem Na nagyon volt Na pont ezt más akartam ilyen. mondani, nem, mert van egy másik, és hogyha van időtök, és hát két ünnep között ugye az embernek van ide akkor a Két Pápa című. Lényegében egy hosszúra nyomult vitát, meg néhány vissza emlékezést tartalmazó filmet, ez a, a 16. Benedek éppen lemondani készül, és... Ferencet pedig éppen megválasztani készülnek, és az ő A konzervatív és a reformer vitája különböző élethelyzeteken keresztül filmet nagyon-nagyon-nagyon ajánlom. Rendkívül hmm. jó. És amikor rákerestem, hogy ennek mi a, tehát hogy a Netflixen kívül hol férhető hozzá Magyarországon, akkor azért, művész művészmoziban éppen adják. Hát figyelj, ha már ilyen ajánlatásban vagyunk, akkor nem bírom megállni, hogy az Apple új streaming szolgáltatásának a vezércsillagát, a The Morning Show-t említsem meg, aminek pont most a héten jelent meg a záró tizedik epizódja, mármint az első évadnak. És hogy azt kell mondjam, hogy ha bár semmilyen legális formátumban nem érhető el Magyarországon, meg egyébként sehol, azt hiszem Európában, vagy csak az Angliában, minden esetre. Aki képes arra, hogy ennek ellenére is megszerezze, az nézze meg. Nagyon tudom ajánlani. Egy nagyon-nagyon-nagyon erős cucc. És akkor, ak ak ak ak ak aki eddig nem nézte a The Mandalorian című Star Wars uh, uh, sorozatot, az meg... Hát ab... Azt szerintem nem maradt le sokról, de azért me egy délutánt megér. Szerintem mindenképpen fusson neki, mert uh, lényegesen uh, Star Warsabb uh, hangolatú, mint nagyobb a bármint, mostanában láttam. Abban egyébként igazad van, hogy az olyan Star Wars cut, olyan klasszikus, a klasszikus értékekből építkező Star Wars cucc Mandalorian. Én is nézem. Igen, a Capszomkhoz még akartam mondani két dolgot, egyre itt van a listának Jaj, a Gunnar amit szerintem mindenki elfelejtett már mostanra. Én nekem határozottan él az a szene. A másik pedig, hogy volt egy év, amikor kötelező volt ilyet gyűlölni a despacitót, már azoknak, akik hallgattak rádiót, én viszonylag későn szembesültem ezzel a lótával. Emiatt azóta sem bajok hogy enda utálni. Sőt, életem egyik hát, csodás élmény, amikor egy ismerősömnek a búcsúbulián a jeló, zebra bárban cigányzenekar kezdte el valamikor éjfélkor játszani a despacitót, és nem hangzott rosszul. Azt el tudom képzelni, hogy cigányzenekarnak jól áll a Despacito A Látják, az, amit egy cigányzenekar éjfélkor már hullarészek el tud játszani, úgyhogy uh -huh hogy hát kedvedben a elgedűshöz, hogy jó van, akkor még leének egy despacitó végét, és aztán folytatjuk az afüledi annabállal. Külön véleményt szeretnék bejelenteni, nem, nem külön véleményt, külön érzi, érzeményt, amennyiben én nekem hidegrázásom van a despacitótól, annak ellenére, hogy elismerem a nagyságát, szerintem az egy jó, jó darab, de nekem, nekem egyszeren kifolyt már a, a füleimen, de ez igaz a 2019 es év tájára is, ami, amit gondolom, te nem tudsz, hogy micsoda. Ó, van új sláger! <gül> Figyelj, most már túl vagyunk rajta, megúsztad, nem kell már meghallgatni. Van új sláger, meg új sztori, meg szerelem, meg minden, de nem, ne foglalkozz ezzel, kérlek, engedd el a, a két pápa sokkal izgalmasabb mondás. Na nézzük csak, mi volt még az elmúlt tíz évben, amire emlékezni kell. Hát volt egy-két játék, és ezek közül is a legviccesebb szerintem a fidget spinner, ami nagyon-nagyon beütött, és nagyon gyorsan eltűnt. Igen, mert ez egy teljesen értelmetlen dolog, az a baj, hogy most nem Pesten vagyok, hanem Miskolcon az én hotbolygómon, de hogy Pesten valami van elhányva az egyik fiógomb egy fidget spinner, mert a... Amikor már ezer forint íratták az utolsó piacon is, akkor beszereztem, hogy rájöjjek, hogy mi ebben a menő. És tulajdonképpen, hogy abban menő az az, hogy a embernek az újai között csendesen röcög egy golyós csapágy. Így. Fidgeting. Lehet babrálni vele. És tök jó. Én nagyon kedvelem ezt a dolgot. Természetesen értelmetlen. De... Ez egy jó volt. Egyébként érdekes, hogy volt korábban előtte, mondjuk után két évvel a fidget spinner előtt jelent meg a Peonza című játék. Emlékszel rá? Az egy ilyen fordított cseppforma, búgócsiga volt tulajdonképpen, amit egy madzaggal lehetett megforgatni, és aztán a menők fel is tudták kapni ugyanazzal a madzaggal. Hú, emlékszem, igen. Ez a olyan volt, mint a jó, jó csak nyilván egy 30 éve később terjedt el. Kicsit igen. Érde, ami nekem még em, emlék a fidget spinnerből, hogy az a ö, globális trend tudott lenni. Így van. Hát, hogy, hogy egyszerre csapott le mindenhol, és egyszerre kopott is egyébként mindenhonnan. Arra emlékszem, hogy az 2017-ről beszélünk talán? 18 ról De ilyesmi. Szerintem 17. De ilyesmi. Szintén mindegy is. Ö, voltam akkor ö, nyár közepén, őszelején, mindegy is, pár napot trieszben. És a barátommal sétálunk, keresünk valami olyan kaját, tehát ahol még nem ettünk, és elsétálunk egy ilyen játékbolt írószer mindenes előtt, és ki az a ablakba, hogy Sonu handspinner. <gül> és rápakolva négy a fidget fotója, hogy aki esetleg nem értené, hogy végre ismét kapható, és mi kapható uh -huh. ismét, az majd a kép alapján meg fog térni. De le is fotoztam mondjuk nyilván Instára gyorsan, hogy, hogy itt is lecsapott a dolog. A fidget tényleg az volt a meglepő, hogy egyszerűen egy jó cucc volt, és ahhoz képest nagyon rövid. Tehát nem egy évet élt meg. Minden kikopotta kikopott a, a világból. Há, mert nem lehet vele semmit csinálni. Valójában. Ez annyi más eszközre igaz. Jó-jóval lehet trükközni. Nyilván az emberek 99999 a sosem tanul meg semmit, csak azt, hogy leereszt az, leeresztés felhúzza. De hogy utána vannak még trükkök, amit az a 0, nagyon kevés százalék az, az, az így el Ez a hula karikára is pont így igaz, aztán az csak itt van velünk szerintem 60-70 éve minimum. De mozgat. A fidget spinner nem is mozgat. Na, hát azért a fidget spinner is az a dolog volt, amit úgy hogy mondjam, lehetett használni Na mindegy, nem, nem akarom hosszan, mert nem érdemel annyit, a fidget spinner egy apróság a világban. Valószínűleg inkább az az érdekes része, hogy, hogy minden bizonyal ez egy, ez egy ilyen kína, kínai gyökerű dolog volt. Viszont van nekem egy, egy kapcsolódó dolgom. pedig az, is, a 2010-es évek volt az, amikor hát egyrészt annak köszönhető, hogy, hogy elterjedt és viszonylag megfizetővé már-már demokratikussá vált a, az akciókamera. Csomó ilyen furcsa videót gyártottak emberek, és én egyszer rácsodálkoztam arra, hogy, hogy egy raklap ilyen dolognak van extrém verziója. Értem ez alatt az extrém pogóztik, ez a lábait közvei fogsz egy és ugrász vele Cucos. egy egymillió videó van, meg van az a furcsa játék, ami úgy néz ki, mint egy tölcséres fagyi, amiből, amiből a, a fagyi gömböt a tölcsérhez egy madzag rögzíti oda és ezt különböző pontjai meg lehet még fogni, na ebből is olyan ilyen extrém gyakorlatokat bemutató dolog, meg nyilván extrém gördeszka extrém, ez extrém az. Nagyon sok korábban sportnak csak rendkívül nehezen tekinthető dologból lett egyszer csak több száz YouTube videós kis rajongói körre rendelkező dolog. Igen, igen, ennek megteremtődtek a lehetőségei, és azt az általános emberi, nem is képességez, hanem inkább indulat, hogy bármilyen dolgot el lehet fejleszteni egy messze az átlagnál kifinomultabb szintre, és hogyha valamit így el lehet fejleszteni, akkor azt emberekkel is fogják fejleszteni. Amit én egyébként csodálatosnak találok, hogy tényleg a leghétköznapibb dolognak is tud lenni extrém változata, és az ma már a YouTube-nak köszönhetően, meg az Insta videóknak meg is lehet mutatni a világnak tehát lehez tárrá válni valamiben a lehetőleg furább dolgok. Például olyasmik érted, mint a rajzolás, rajzolásnak vannak sztárjai. Sőt, hát egyébként annak az Instagram az igazi, uh, igazi izgalmas helye nekem, de van Youtube-on is egy csó. amikor uh, ilyen tök jó grafikusok felraknak egy, egy órás rajzolást felgyorsítva úgy, hogy öt percnek tűnjön, és a, a látom azt, hogy az a papír, amiben én semmit nem látok, majd az a vonalhalmaz, az, amiben mindig semmit nem látok, majd azok a szétkent színek, még mindig nem látom, hogy mi lesz, egyszer csak átalakul képé. Igen. Lenyűgöző. Ezt szerintem tényleg a YouTube-nak köszönhetjük, hogy ez gyökeret verhetett. Mert ennek akkor van értelme, hogyha ezt meg tudom mutatni egyszerre sok embernek. Persze, ez nagyon kell hozzá. Közben megkerestem, kendomának hívják a, a, a japán ezért, fagylaltot. Hm. Volt még egy játék, ami irgalmatlan sok embert megérintett, és viszonylag gyorsan kikopott, ez pedig a Pokémon Go. ho, -ho kikopott-e? Nem kapott ki? Mai napig ismerek játékosokat. Természetesen, de hát én, én is látok embereket fidget spinnert pörgetni. Csak hogy azért az a fajta tömegmediális e, bírizgálás, ami a Pokémon Go körül volt, az már nincs ilyen értelemben eltűnt, és ma már csak nyilván a, a advanced játékosok maradtak meg. Mondjuk a Pokémon Go pont az a dolog, ami nem is érdemel több szót, hogy engem legalábbis nem izgat különösebben jobban. Ennél... Azt mondja egyébként, most itt a statisztán kerestem képet, hogy mégis mi lehet, de az a baj, hogy, hogy nincsenek igazán jó számok. Nagyon szeretném, hogy valaki kiadna igazi számokat róla. Miről? A Pokémon Go-ról? Go Pokémon Go aktív felhasználói. Uh -huh. hogy 2020-ra besült számok voltak. Minden esetre 18 ban még nőtt. Ami nagyon izgalmas, hogy kiadták ugye a Harry Potteres Pokémon Go-t is, amiről én sokkal kevesebbet hallottam. Hogy nem a, a Pokémon volt az első ilyen GPS alapú a városa, a játéktereped, csinálj rajta bármit cuccos, hanem az ingress, amihez valamilyen helyfoglalós, ufós, háttértörténtes dolgot csináltak is, nem ütött be. A Pokémon nagyon beütött. A Harry Potterben minden megvolt ahhoz, hogy az nagyon nagy sláger legyen, de az öcsém próbálta egyszer-kétszerűen, azt mondta, hogy halál elbonyolították, tehát túl sok mindent raktak bele, és emiatt nem volt jó játékélmény. Meg kéne nézni, hogy most hogy áll az a játék. Valami hírleveleket még nekem, mert én is regisztráltam, de, de például funkciók nem mentek a telefonomon, mert nem volt benne ar -kor. A Pokémon GO tehát erős volt, nyilván nagyon sok pénzt csinált, és megfelelően gyorsan kopott ki a világból. Viszonylag, igen. Ugyanakkor mondjuk 2010-es évek összefoglalás, nagyon furcsa dolgok történtek a mobiljátékok világában szerintem, azt érdemes megmondani legalább két mondatban. Tehát belementünk ebbe úgy a nem is, is 2010-ez, de még 9 es jóta volt voltak App -ok, hogy hogy itt egy jó ötlettel, egy jól megcsinált játékkal lehet pénzt csinálni. Aztán volt egy viszonylag hosszú időszak, amikor megjelentek a klónok, meg megjelentek a versenytársak, és, és ez az India app ez nagy részt összeomlott, vagy hát lementek az egy dolláros játékok szintjére dolgok. És most próbálnak ebből valahogy kikeveredni az előfizetéses a a platform tulajdonos által összeállított játékgyűjteményekkel, mert meglátjuk, hogy mi lesz a végén. De ez egy nagyon csúnyán, nagyon gyorsan összezuhanó piac volt. Igen, ami most valahogy ugye magára talált azért, és mintha megtalálta volna a megfelelő alkalmazásait is, meg a közönségét is. Tehát a Fortnite meg a PUBG azért alapvetően mobil játékok, ezt jól Szerintem nem. Van mobiljáték játékverziók is, de szerintem ezek ö, sokkal erősebbek PC-en vagy konzolon. Az biztos, hogy a mind a kettő gépen indult. Az biztos, igen, de, de igen, nem, nem igen csak az, hogy hol, nem hol lett a végső hazája ez a kérdés, mert én azt látom, hogy a gyerekek játsszák azért ezeket alapvetően, és nekik a mobil az elsődleges eszközük. A hardstone az erősebb talán a mobilon, de ebben sem vagyok teljesen biztos. Hát de a hardstone az, na az viszont nem egy gyerekjáték, az egy kifejezetten Felnőtt, felnőtt cucc. Hát esport sport az lőjükbe valahová. De az egy sok, nem? Jó, bonyolult, meg... Kártya. <gül> meg a kártya, tessék, kártyajáték. Az azt, hogy bonyolult, az megint nem jelent semmit. Ha, ha e-sport, akkor azért ott nem a, nem a ö, 40 éves a csavagyárban hazatérő mérnöket várjuk a képernyők nem sokkal inkább a tizen sok kevés éveseket. Egyébként ez a tízes évek az, amikor megjelent a konzoloknak a legutóbbi generációja, valamikor ilyen 2012 13 környékén az Xbox van meg a Playstation 4, és nagyjából most értünk el oda, hogy, hogy kiöregettek, és talán 2020-ban ugye jönnek is a, az örökösök, az új generáció. Igen, a Microsoft már bejelentett egy hát lényegében PC alakú, és lényegében PC új konzolt. És valami, mi szerje ez? X hogy mi a neve? A vagy X. Valami X. Igen, igen, igen. Xbox azok. X. So, soha senki nem zavart, hogy valaminek hülye angzik a neve. De valami ilyesmi, igen. És hát a Playstation 5, ugye? Playstation 5 lesz a következő Playstation. Azt hiszem, igen. És hogy és közben ki is futottunk azokból az időkben, amikor a az ilyen az hardware-ében volt izgalmas. Nyilván ez egyébként is kevés embert érdekel, hogy ebben most akkor azért cell meg hasonló szexiségek. Igen. De kiderült az, hogy itt a x 68 mégis meg x64-et nagyon kiírteni nem lehet. Az még mindig erős. Hát még most utoljára, talán ez lesz az utolsó konzolgeneráció, mert aztán jön a streaming és a vékony kliens. Ez egy inga mozgás. Ezt a mondatot egyszer már hallottam 15 éve a szántól. <gül> Na jó, hát ezt majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Elfogyott az időnk, úgyhogy én érzem, érzem annak a húzását, hogy kellene idén még egy búcsúadást csinálnunk, mármint évbúcsúsztató vagy évtized búcsúztató adást, de persze ez egyáltalán nem biztos, hogy meg fog történni, akkor viszont a következő évelején térünk vissza az eltelt évtizedre. Én azt javasolnám, hogy csináljuk meg ezt a másik adást valamikor a két ünnep között. Jaj, de jó. Hát még annyi minden van itt, amiről beszélni kell. A drónokat alig elkésztem még. Az igazi nagy trendekről, még nem beszéltünk csak a vicces dolgokról, pedig annyi minden volt, ami... Igen, meg nem írtam szerelmes levelet a Raspberry pályhoz. Így. És én fordítva nem elkésztem a Raspberry pi és nem rajongtam a drónokért. Neked nincs is Raspberry pi nem ne már. A drónom sincs. Adjuk egyet. Már megint? Nem drónt Raspberry-t. Azt hiszem, az még van egy ja, kompafeleslegesben. Nem, azt hiszem, én nem tudnék vele mit kezdeni, de... Azon pont elgondolkodtam, egyébként több kedves hallgatónk mondta azt, hogy az otthoni ö, tracker és reklám és minden más szűrés azt úgy oldották meg, hogy egy pályholos megoldást akasztottak fel a hálózatra, ami a lakás DNS szervereként működik. Jó, ilyet, normális hétköznapi, igazi ember nyilván nem csinálsz, mindjárt tudjuk. Ellenben, hogy kész megcsinálni. Azoknak nem kell azzal szórakozni, hogy a böngészőben raknak fel egy tiltó eszközöket meg maguk vigyáznak arra, hogy, hogy kik töltik nálzataikat, vagy kik követik őket az interneten, hanem ez a DNS klienses szépen csendesen ott elcsinálgatja magának az interneten. A ráspirálásról keveset teszik, és egy viszonylag kis igényű eszköz. Nagyon foglalkoztat, bár pont a, tehát a saját DNS futtatása az, amiért is megszoktam húzni magamnak a határt, hogy egyszer majdnem bekonfiguráltam egyébként egy printert, ez volt a teteje a. A, a működésemnek, de szerencsére kiderült, hogy a kanon akkor cserél teljes izé, printer leíró nyelvet, emiatt semmi nem támogatja azt az eszközt, az éredés az ő kis csodái. Na jól van, hát kedves hallgatók, kitartást kívánunk a karácsonyi szezonhoz, hogyha valaki vel jön egy színhús alapú kocsonya, akkor értesítsen engem. Elfogyott, bocsi. Ó, tessék. De még lehet, hogy anyukám esetleg fog csinálni. E Vágjunk bele ebbe a fenyő, felszerelős, sikongva, papír csomagolásokat, bontogatós ünnepnek, és aztán együnk sok beiglit, meg halat. Igen, kedves hallgatók, boldog karácsonyt, ö, jövünk majd vissza. Amúgy egyébként igen, nem tudom, hogy miért cínikuskodom el ezt a dolgot. Én is azt akartam mondani, hogy legyen nagyon boldog karácsonyatok, és feszültségmentes. Szerintem ez egy jó ünnep, én ezt egyébként tökre szeretem, még akkor is, hogyha itt most játszom az eszemet. Úgyhogy boldog karácsonyt! Sziasztok! Sziasztok!